Брат курив на чорному вході при кухні. На дворі – хляповиця. Вітер порозкидував сміття, і сміття тріпалося по подвір'ю. Матвій спостерігав за цилофаном.